Розділ 14 Олень і лев В самій корчмі було ще більше народу, більше гамеру та гармидеру, ніж це видавалося спершу ззовні. Прибульці з Емондового лугу пройшли крізь задвіркові двері за майстром Фіччем, і опинилося у вирі чоловіків та жінок в довгих фартухах, що пробігали туди-сюди з великими тарелями, заставленими різноманітними наїдками і з меншими тацями з напоями, котрі вони тримали високо над головою. Обслуга швидко проказувала короткі вибачення, коли ледь не зіштовхувалася із гістьми, але стрімкої своєї ходи не уповільнювала. Один із чоловіків вислухав вказівки майстра Фітча і метнувся їх виконувати. Потерпаю, бо корчма повнісінька, ніде й голці впасти, сказав корчмар, звертаючись до морей. Напхом напхана під самісінькі крокви, і таке твориться по всьому місті. Цієї зими у нас, бачте, щойно в горах поменшало снігу, і стало можливим спуститися з вихогір'я. Місто просто затопило. Саме так, затопило, інакше це не назвеш. Юрбами народу, скопалень та плавилень. І всі повідають страхітні байки. Вовки, а то ще гірше. Ну, знаєте, побрехеньки, що їх полюбляють повідати чоловіки, які всю зиму були відрізані від світу. Мабуть, там у горах жодної живої душі не залишилося. Стільки звідти народу набилося до нас. Але не хвилюйтеся тут, може, і шарварок, але вас із майстром Андрою я влаштую якнайкраще. Звісно, і ваших друзів також. Він раз у раз із цікавістю позирав на Ранда і решту мандрівників. Одяг усіх, крім Тома, переконливо свідчив, що це що найсправжнісінькі селюки, та й Том у своєму плащі манестреля. Навряд був звичайним супутником для майстрині Елвіс та майстра Анді. Не сумнівайтеся, я зроблю все, що в моїх силах. Спантеличений незвичною метушнею, Ранд намагався ухилятися, аби на нього не налетіли. Але заклопотана прислуга не звертала на його старання жодної уваги. Тепер він задумався про те, як примудраються майстер Альвір із дружиною давати лад у винному джерелі. Вдвох. Ну, може, ще час від часу дочки їм трохи допоможуть. Мед і Перен, витягнувши шиї, кидали цікаві погляди в бік головної зали, звідки хвилями накочувалися сміх та спів, а інколи, коли хтось розчахував широкі двері в кінці коридору, лунали веселі вигуки. Пробормотівши щось про те, що треба дізнатися новини, Лан зі стурбованим обличчям щез за цими дверми. Ран хотів піти за ним. Проте бажання добрече вимитися перемогло. Побачити людей, почути сміх – це, звісно, добре. Але він відчував, що присутність його в загальній залі буде доречнішою, коли він змиє з себе бруд. Схоже, Мед і Перен теж так вважали. Мед ще й кратькома почухався. «Майстри Фітчі», – сказала Морейн, – «наскільки я зрозуміла, діти світла наразі в Байерлоні». Чи не слід чекати на можливі неприємності? Вам не варто через них непокоїтися, майстрина Еліс. Вони, як завжди, у своєму репертуарі. Заявляють, що в місті є айс-седай. Морень запитливо вигнула брову, а Корчмар тільки розвів своїми пухкими руками. Нема в Берелоні жодних айс-седай, і губернаторові це відомо. А ці білоплащники, гадають, що якщо вони зможуть показати когось Айс Седай, тобто першу ліпшу жінку, яку вони повважали Айс Седай, то народ пустить у місто всю їхню зграю. Гадаю, дехто би так і вчинив. Так і вчинив би. Але більшість людей знає, до чого хилять ті білоплачники. І підтримують губернатора. Ніхто не хоче, щоб дісталося ні за що, ні про що, якийсь бідолашній старенький, через божевільні витівки дітей. Рада це чути, – сухо відказала Морейн і поклала руку на рукав корчмаря. Амін, усе ще тут? Якщо так, я хотіла би з нею поговорити. Ранд не розчув відповіді, бо саме з'явилися прислужники, аби відвести їх до ванних кімнат. Морейн та Егвейн пішли вслід за товстулею з широкою посмішкою та оберемком рушників. Менестелю та Ранду з приятелями показував дорогу худорлявий темноволосий юнак на ім'я Ара. Ранд намагався розпитати Ару про те, як воно тут, у Бейерлоні, але хлопець промимрив у відповідь хіба що два слова, зауваживши тільки, що вимова Ранда доволі кумедна. А коли Ранд побачив ванну кімнату, всі спроби щось випитати вилетіло йому з голови у великій кімнаті, під кам'яними стінами. Стояла кружком дюжина високих мідних купелей. Викладена кахлями підлога для стоку води мала положистий схил до середини кімнати. Акуратно згорнуті товсті рушники та великі бруски жовтого мила чекали біля кожної купелі, а під однією стіною грилися на вогні величезні чавунні казани. На протилежній стіні у місткому каміні палахкотіли дрова, додаючи кімнаті тепла. Майже як удома, у винному джерелі, промовив перен у нападі патріотизму, не дуже переймаючись тим, чи є це правдою. Том хрипло реготнув, а Мед хихотнувши, зауважив Схоже, ми не помітили, що прихопили з собою одного з коплінів». Поки Ара наповнював чотири балії, Рант скинув плащ та решту одягу. Інші теж не забарилися. Щойно весь одяг опинився на стільцях. Ара притягнув кожному по цебру гарячої води та черпаку. Виконавши свою роботу, він усівся на ослінчику біля дверей, притулився до стіни і, склавши руки на грудях, поринув у власні думки. Поки мандрівники змивали гарячою водою та милом увесь бруд, що набрався за тиждень, їм було не до розмов. А тоді підійшла черга довгого відмокання у ваннах. Ара не пошкодував гарячої води, Тож занурювались вони у свої купелі повільно, зітхаючи від насолоди. Повітря в кімнаті і раніше тепле тепер стало гарячим, і тепер її заволокло туманом. Упродовж довгих хвилин не було чути жодного звуку, крім полегшених зітхань. Це розслаблювалося напружені м'язи, і помалу відступав холод, який, здавалося мандрівникам, оселився в їхніх кістках чи не назавжди. Ще щось треба?» – раптом запитав Ара. Не йому би казати людям, що в них кумедна вимова. Він, у як і майстер Фіч, говорив так, наче рот у нього напханий кашею. «Ще рушників? Гарячої води?» «Нічого не треба», – звучним голосом відказав Том. Він мляво махнув рукою. «Іди собі і насолоджуйся вечором». «Пізніше я подбаюся, щоби ти отримав належну винагороду за свої послуги. А може навіть і більшу». Він занурився у купіль так, що над водою залишилися тільки очі та ніс. Ара окинув поглядом стільці, на яких мандрівники склали свої речі. Глянув на лук. Але ще довше його очі затрималися на рандовому мечі та сокирі перена. «Хіба там у лізовинах теж неспокійно?» запитав він раптом. «Узаріччя, чи як там ви його називаєте?» «Межі річчя», – відповів Мед, чітко вимовляючи кожну частину слова. «Наші землі звуться межі річчям». А що стосується неспокою, то чому...» «А що ти маєш на увазі, коли кажеш теж?» – поцікавився Ранд. «Хіба тут у вас не все спокійно?» Верен, ніжачись у гарячій воді, лише муркотів сам до себе. «Добре. Отже ж добре». Том трохи припіднявся з води і розплющив очі. «Тут?» – Ара пихнув. «Неспокійно. Рудокопи на світанку помахали кулаками на вулиці, але хіба це неспокій? Чи...» Він зробив паузу і якусь мить дивився на них мовчки. «Ні, я мав на увазі неспокійно, як ото в Гелдані, мовив він нарешті. «Хоча, звісно, що цього не може бути. Там у незовинах самі вівці, адже так. Я не хочу нікого образити, просто хочу сказати, що у вас там повинно бути тихо та любо. Проте це була незвична зима. В горах траплялися дивні речі. Нещодавно я чув, що в Салдеї бачили тролоків». Але Салдея, це ж порубіжна земля, то воно й не дивно. Він замовчав, і так і залишився сидіти із розкритим ротом. А тоді раз, стулив його, наче й сам здивувався, що стільки наговорив. Ранд напружився, почувши слово «траллоки», але спробував це приховати, витиснувши воду з мийки собі на голову. Коли Ара знову завів розмову, але вже про інше, Ранд трохи заспокоївся. Проте не у всіх роти виявилися на замку. Тралоки. радісно стрипанувся Мед. Ранд бризнув на нього водою. Проте Мед лише змахнув бризки з обличчя, на якому вже розплилася широка посмішка. «Ось постривай, я розповім тобі про тралоків. Тоді вперше, відтоді як заліз у ванни, заговорив Том. «Ні, краще не треба!» Мені трохи набридло вислуховувати від тебе одні й ті самі історії. Він мене стрель, пояснив Перен, а Ара тільки хмикнув. Начу я не знаю, я ж бачу плач. плащ. Ви збираєтесь тут виступати? Зачекайте хвилинку, запротестував Мет. Що це за маячня про те, що я переказую томові історії? Ви що всі? Річ у тому, що ти розповідаєш їх значно гірше за тома поквапився перервати його Рант, а Перен одразу ж підхопив. «Ти завжди вигадуєш щось від себе, бо вважаєш, що від цього оповідки покращують, а виходить навпаки». «А крім того, вічно щось переплутаєш», додав Рант. «Краще хайтом», розповідає. Всі вони говорили водночас і так швидко, що Ара дивився на них, здивовано роззявивши рота. Мед також втупився на них так, наче вони раптом з'їхали з глузду. Грант старався вигадати щось, аби змусити його замовкнути, бо ж не буде він накидатися на нього. Нараз із Грюкотом розчинилися двері, аби впустити лана у накинутому на одне плече коричному плащі, а разом із ним і струмінь прохолодного повітря, від чого туман миттєво розсіявся. Так... Промовив охоронець, потираючи руки. Ось чого мені не вистачало. Ара схопився за це бро, проте Лан відмахнувся. Не треба, я сам про себе подбаю. Скинувши плащ на лаву, він попри протести випроводив лазника з кімнати і твердою рукою зачинив за ним двері. Відтак кілька секунд зачекав біля дверей, нашорошивши вуха. А коли розвернувся до своїх супутників, Голос у нього був крижаний, а погляд простромив Мета, наче кинджал. «Це добре, що я прийшов вчасно, фермерський синку. Хіба тобі вуха позакладало, і ти не чуєш, коли тобі щось кажуть?» «Та я нічого не зробив», – запротестував Мет. «Я лише хотів розповісти йому про тралоків, а не про…» Він затнувся і під поглядом охоронця подався назад, втискаючись у стінку купелі. «Не згадують про тралоків», – суворо проказав Лан, «Навіть думати про них не смій». Зловісно пихнувши, він заходився наповнювати свій чан. «Крові попіл. Маєш запам'ятати, що морок має очі та вуха там, де ти ніколи би навіть не помислив. А якщо діти світла почують, що на тебе полюють тралоки, вони зі штанів виплигуватимуть, аби вхопити тебе у свої руки». Для них це все одно що визнати тебе другом Морока. Може, ти до такого й не звик, але доки ми не опинимося там, куди прямуємо, не довіряй нікому якщо тільки майстриня Еліс або я не скажемо тобі, що цій людині ти можеш довіритися. Він так підкреслив голосом те ім'я, яким Морень себе тут називала, що мета аж дрожем пройняло Цей хлопець про щось не захотів нам розповісти, сказав Рант. Він згадав про якусь халепу, але не став розповідати про неї. Може, мав на увазі дітей світла, відповів Лан, наливаючи гарячої води у свій чан. Більшість людей вважають їх неабиякою халепою. Проте не всі. А він недостатньо вас знає, аби ризикувати. Ви могли побігти й доповісти про нього білоплачникам. Звідки йому знати? Ранд тільки похитав головою. Здається, це місце було ще паскудніше за Таринський перевіз. Він сказав, ніби тролоки були в цій, як її, салдеї. Це правда? Поцікавився Перен. Лан кинув порожнім цеброму підлогу так, що аж загуркотіло. Хіба вам нема більше про що теревенити? У порубіжних землях завжди бувають тралоки, ковалю. Просто зарубайте собі на носах що ми повинні звертати на себе не більше уваги, ніж миша у коморі. Зосередьтеся на цьому. Морейн хоче доправити вас усіх до Тарвалона живими, і я зроблю для цього все, що можна зробити. Але якщо ви зашкодите їй хоч чимось... Домивалися вони в цілковитому мовчанні. І одягалися теж. Вийшовши з лазні, вони побачили Морейн. Вона стояла в кінці коридору розмовляючи з тендітною дівчиною, лише трохи вищою від себе. Принаймні, Ранду здалося, що це дівчина, хоча темне волосся її було коротко обтяте, та й в діта вона була у чоловічу сорочку та штани. Морейн щось сказала дівчині та гостро глянула на чоловіків і заквапилася геть. От і добре, мовила Морейн, коли вони підійшли до неї ближче. Гадаю, ванна додала вам усім апетиту. Майстер Фіч надав нам окрему кімнату, де ми можемо поїсти. Поки вони простували за нею, вона говорила про все і ні про що. Про те, які їм відвели кімнати, про переповнене людям місто, про те, що Корчмар сподівається, що Том зробить таку ласку і розважить гостей у загальній залі, а може навіть розповість одну чи дві історії. А от про нещодавню співрозмовницю Морейн навіть словом не обмовилась. Так Наче її не було. В окремому кабінеті на них чекав полірований дубовий стіл. В оточенні дюжини стільців. Підлогу встеляв товстий килим. У каміні затишно потріскував вогонь. Егвень з блискучим щойно вимитим волоссям, що розсипалося їй по плечах і спині, гріла руки над полум'ям біля каміна. Вона озирнулась і мерцем глянула на прийшлих. Під час затяжної тиші у ванній кімнаті вранда було доволі часу для роздумів. Постійні нагадування Лана не довіряти нікому, а особливо страх Ари, котрий побоявся відвертості перед чужинцями, змусило його замислитися над тим, які ж вони насправді самотні. Схоже, вони не могли вірити нікому, крім себе, та й щодо того, наскільки варто довіряти Морейн Талану, він також сумнівався. Отже, довіряти варто тільки своїм. А Егвейн, хай там що, залишалася тією самою Егвейн. Марин сказала, що з нею в будь-якому разі трапилося б це – дотик до єдиної сили. Вона не мала над цим контролю, тож це була не її вина. І вона залишалася тією самою Егвейн. Він уже відкрив було рота, аби вибачитися перед дівчиною. Але перш ніж він устиг щось сказати, вона холодно глянула на нього і відвернулася. Мовчки дивлячись її у спину, він проковтнув те, що збирався сказати. Хай буде так. Якщо вона хоче бути такою, я нічого не можу з цим удіяти. Тут до кімнати поспішно ввійшов майстер Фіч, а за ним четверо жіночок у фартухах, таких же довгих, як у нього. Він цурпелив велику таріль з трьома печеними курми, а жінки несли срібне начиння, і полив'яні тарілки, і великі миски під накривками. Жінки відразу ж заходилися накривати стіл, а господар вклонився морей. «Сто разів перепрошую, майстриня Еліс, що змусив вас чекати, але коли в корчмі стільки народу, я взагалі дивуюся, що вдається всіх обслужити». І маю сумніви, що це саме така їжа, якою мала би бути. Це лише курчата, трохи турнепсу та бобів, а на додаток трохи сиру. Ні, не такими стравами я мав би вас пригощати. Ще раз прошу мене вибачити. Це справжній бенкет, майстре Фічі, посміхнулася Марейн. Та ще й у такі непевні часи. Корчмар уклонився знову. Оскільки його пелехате волосся стирчало на голові на всі біч, так, наче він постійно чухався, то поклін виглядав доволі кумедно. Проте його посмішка була такою щирою та приємною, що будь-хто міг розсміятися разом із ним, але не з нього. «Дякую, майстриня Еліс, дякую!» Випроставшись, він насупив брови і змахнув кінчиком фартуха у явну порошинку зі столу. Та все ж таки, рік тому я накрив би вам інший стіл. Геть інший. Це все зима провинна. Так, зима. Мої льохи потроху порожніють, а ринок, мов би, хто вимів. Але хіба можна винуватити у цьому фермерів, питаю я вас. Адже ніхто не скаже, коли вони зберуть наступний урожай. Ніхто. Вовки зжерли баранину та яловичину, що мала піти людям на поживу, і... Раптом він збагнув, що це не та розмова, яка мусила би передувати приємні трапезі його гостей. «Ой, щось я розбазікався. Старий дурень, ось хто я такий. Старий дурень. Марі, Сіндо, ану, не заважайте нашим гостям спокійно поїсти». Він замахав руками на прислугу, і коли жінки вискочили з кімнати, розвернувся, аби ще раз уклонитися морей. Сподіваюся, вам сподобається вечеря, майстрина Еліс. Якщо ви ще чогось забажаєте, тільки скажіть, і я все зроблю. Тільки скажіть мені надзвичайно приємно бути корисним вам і майстру Андрію. Надзвичайно приємно. Вкотре, низько вклонившись, він вийшов з кімнати, обережно зачинивши за собою двері. Лан, котрий до цієї миті байдуже стояв і піпершись об стіну, наче куняючи. Нараз зірвався з місця і за два стрибки опинився біля дверей. Приклавши вухо до дверей, він вслухався добрих півхвилини, а тоді ривком відчинив двері і висунув голову в коридор. «Пішли», – підсумував він, зачиняючи двері. «Можемо говорити, нас ніхто не почує». «Я пам'ятаю ваше напучування нікому не довіряти», – сказала Егвін, «Але якщо ви підозрюєте цього корчмаря...» то навіщо було зупинятися в його корчмі? «Я підозрюю його не більше за будь-кого іншого», – відповів Лан. «Доки ми не в Тарвалоні, я підозрюю всіх, а там я підозрюватиму тільки половину». Рант почав було усміхатися, гадаючи, що охоронець жартує, а тоді усвідомив, що на обличчі Лана немає натяку на жарт. Він справді підозрюватиме людей у Тарвалоні. А де ж тоді безпечне місце? Він перебільшує, – заспокійливо промовила Морейн. Майстер Фіч – хороша людина, чесна і варта довіри. Але він любить поговорити і, навіть маючи найкращі у світі наміри, може обмовитися про щось. А це почують ворожі вуха. А ще мені ніколи не траплялося зупинитися в корчмі, де кожна друга служниця не підслуховувала би під дверима і не витрачала б часу на плітки більше, ніж на застилання ліжок. Нарешті вони повсідалися. Морейн на чолі стола, лан навпроти неї, і якийсь час усі мовчали. Позаяк були заклопотані наповненням своїх тарілок. Може, це й не надто нагадувало бенкетний стіл. Але після цілотижневого споживання самих коржів і в'яленого м'яса, ця вечеря здавалася їм справжнісіньким банкетом. Трохи згодом Марень запитала. «Що ти дізнався в залі?» Після цих слів ножі та виделки завмерли у повітрі, на півшляху до ротів, і всі погляди націлилися на Лана. «Хорошого дізнався небагато», – озвався Лан. Евін казав правду, принаймні висновуючи з балачок. У Гелдені сталася битва. І переміг у ній Логейн. Про нього шириться з десяток різних історій. Але на цьому сходяться всі. Логейн. Мабуть, це й був відроджений дракон. Вперше Ранд почув, як того чоловіка називають наймення. Алан промовив його так, ніби він його знав. «А що чути про Айс Седай?» – тихо запитала Морейн. У відповідь Лан похитав головою. «Нічого певного. Дехто каже, що їх убито. Дехто нічого не каже». Він пихнув сердито. «А дехто навіть стверджує, ніби вони пристали до Логейна». «Цілком певно, ніхто нічого не знає. А я не хотів виказувати зацікавленість». Так. – погодилась Марейн. – Хорошого мало. Глибоко зіткнувши, вона взялася за вечерю. – А щодо наших обставин? Щось чути? Тут новини кращі. Жодних дивних подій, жодних чужинців поблизу, таких, які могли би виявитися мердралом. І, запевно, жодних тралоків. Білоплащники намагаються зіпсувати життя губернатору Едану бо він не хоче з ними співпрацювати. Нас вони не помітять, якщо тільки ми самі не привертатимемо до себе уваги. Добре, озвалася Марейн, це збігається з тим, що сказала прислуга у лазні. В кожній плітці є часточка правди. Отже, звернулася вона до всіх присутніх, перед нами ще лежить далека дорога, але останній тиждень видався нелегким. Тому я пропоную залишитися тут не лише на цю ніч, а ще й на наступну, а вирушити післязавтра на світанку. Хлопці радісно заусміхалися. Вперше їм випав шанс побувати у місті. Морень теж усміхнулася, але поцікавилася. А якої думки про це майстер Андра? Лан незворушним поглядом окинув захоплені обличчя і відказав. «Я згоден, але за умови, якщо вони запам'ятають сказане мною», – Том чмихнув собі в вуса. «Ото тепер село знаменито погуляє в місті», – ще раз чмихнувши, він помотав головою. Оскільки корчма була переповнена постояльцями, на все товариство знайшлося лише три кімнати. Одна для Морень та Егвейн, а інші дві поділили між собою чоловіки. Ранду з Ланом і Томом випала кімната на четвертому поверсі, під самісіньким покотом даху, з однісіньким крихітним віконцем, що виходило на кінний двір. Поночило, але на дворі жовтіли латки світла, що падало з вікон корчми. Кімнатка була невелика, а коли для Тома поставили додаткове ліжко, вона ще поменшала. І це при тому, що ліжка були вузенькі і тверді, як зауважив Рант, коли з усього маху впав на своє. Нікому язик би не повернувся назвати цю кімнату найкращою. Том залишався тут рівно стільки часу, скільки йому знадобилося, аби дістати з футлярів флейту та арфу, а тоді пішов, на ходу випробовуючи артистичні пози. Лан пішов за ним. Дуже дивно, думав Рант, умощуючись на незручному ліжку. Ще тиждень тому, щойно б до нього дійшли чутки про манестреля, він би скотився сходами, наче камінь згори, аби тільки побачити його виступ. Але він чув томові повітки щовечора впродовж тижня. Та й том буде тут і завтра, і післязавтра. А гаряча ванна розніжила закляклі м'язи, хоча він уже було подумував, що вони ніколи не відклякнуть. І після тижневого біговища в проголодь Гаряча їжа наче обкутала все його тіло дрімотою. І, перш ніж його зморив сон, він ще встиг подумати. А чи справді лан знає того лжа дракона, Логейна? Знизу долинув приглушений шквал вигуків. Це загальна зала вітала появу Тома. Проте Ранд уже спав. У кам'яному коридорі поміж темряви клубочили стіні. Але жодної живої душі, крім Ранда, тут не було. Звідки падає скупе світло, він не знав. Адже на сірих стінах не було видно ні свічок, ані ламп, нічого такого, завдяки чому морок у коридорі був не настільки густим. Непорушне повітря просякло холодною вологою. Та ще десь у далині із розміреними лункими вилязками скрапувала вода. Це місце було йому незнайоме, і аж ніяк не корчма. Він спохмурнів, потер лоба. Корчма? Серце калатало, думки розбігалися. Щось таке було пов'язане з корчмою. Але що саме, пригадати він не міг. Він облизав пересохлі губи. Пити хотілося страшенно, горло наче хтось посипав сухим піском. Саме звук крапель підштовхнув його. Вибирати не було між чим, тому, спонукований лише спрагою, він побрів на оте розмірене крап, крап, крап. Коридоруся тягнувся і тягнувся, не перетинаючись з іншими, не змінюючись ані на йоту. В ньому не було взагалі нічого крім непоказних дверей що попарно знаходилися через рівні проміжки. Попри вологістю повітрі, дерево було таке сухе, що аж поростріскувалось. Тіні відступали від ранда, не наближаючись ні на йоту. Не блищав і капіш. Так він йшов чималий час. І нарешті вирішив глянути, що там за дверима. Двері відчинилися легко. І він ступив у похмуре приміщення з голими кам'яними стінами. Одна з них закінчувалася низкою арок, що вели на сірий кам'яний балкон. За балконом постало небо, і нічого подібного він ніколи не бачив. Посмуговані чорним, сірим, червоним та помаранчевим кольорами, небосхилом проносилися хмари, безкінечно сплітаючись і розплітаючись, вони мчали так стрімко наче їх гнав ураган. Ніхто ніколи не бачив такого неба. Воно просто не могло існувати. Він із усиллям відвів очі від балкона, але й сама кімната була не менш дивоглядна. Химерні криві, неймовірні кути, неначе ця кімната з примхи долі утворилася із розплавленого каменю, а колони, що підтримували стелю, Здавалося, виросли з сірої підлоги. У містині каміна гуготіло полум'я, неначе в Ковальському горні, коли його щосили роздмухують міхами. Але дивна річ – воно не давало жодного тепла. Паливник був вимурований із дивного каменю, схожого за формою на гальковий. Принаймні, коли він дивився на те каміння, воно здавалося каменями, вологими, попри шаленіючі омахи полум'я. Але варто йому було трохи перевести погляд, як він помічав краєчком ока, що воно перетворювалося на обличчя чоловіків і жінок. Ті обличчя судомилися від страшенних мук. Вони волали, але того волання не було чути. У центрі кімнати стояв стіл, в оточенні крісел із високими спинками. І стіл, і крісла були звичайнісінькі, але це тільки підкреслювало нереальність довколишнього. Посеред однієї зі стін висіло дзеркало. Але назвати його звичайним язик би не повернувся. Коли він дивився в нього, то бачив лише розпливчасту пляму на тому місці, де мало бути його відзеркалення. Але все інше в кімнаті дзеркало відбивало правдиво. Перед каміном стояв чоловік. Рант лише зараз його помітив. Якби це не виглядало цілковитою маячнею, хлопець поклявся би, що поки він не поглянув на цього чоловіка, його там і не було. У темному, бездоганно скроєному одязі цей чоловік у розповні літ мав би здаватися жінкам вельми привабливим. «І знову ми зустрічаємося лицем до лиця», – промовив чоловік, і відразу ж на коротку мить його очі і рот перетворилися на бездонні провалля, де бушувало полум'я. Несамовито скрикнувши, Рант безтямно кинувся Геді з кімнати, а вилетівши в коридор, зашпортався і вгатився в двері напроти, так що вони відчинилися. Викрутившись, він вчепився за клямку, аби не впасти, і зрозумів, що дивиться широко розплющеними очима в ту саму кам'яну кімнату де, крізь пройми арок, за якими починається балкон, відкривається неймовірне небо, а в стіні палає камін. «Тобі не втекти від мене так просто», – промовив чоловік. Ранд знову крутнувся, втікаючи геть із кімнати, і заледве втримався на ногах від падіння. Цього разу коридору не було. Зіщулившись, він завмер біля полірованого столу обличчям до чоловіка, котрий стояв біля каміна. Втім, це було краще, ніж дивитися на каміння паливника чи на збожеволіле небо. «Це лише сон», – сказав Рант, випроставшись. Він почув, як двері за ним класнули і зачинилися. «Нічне сновиддя!» Він заплющив очі, намагаючись прокинутися. Коли він був хлоп'ям, мудриня казала, що варто зробити так у вісні, Існовиддя як вітром здмухне. Мудриня? Що? Якби тільки думки не вислизали, зникали, Якби його так не боліла голова, Він би міг мислити розумно. Він знову розплющив очі. Кімната не змінилася. Той самий балкон, те саме небо, Чоловік біля каміна. То це сон? Спитав чоловік. «І що з того?» І знову на коротку мить його рот і очі перетворилися на вічка вогняної печі, яка здавалася бездонною. Голос чоловіка ані трохи не змінився. Здавалося, він і не помітив, що сталося. Рант аж здригнувся від побаченого, проте пересилив себе і не закричав. «Це сон. Мусить бути сном». Проте він усе одно позадкував до дверей, не зводячи очей з чоловіка перед каміном, аж поки не вхопився за клямку. Вона не поворухнулася. Двері були замкнуті. «Здається, тебе мучить спрага», – сказав чоловік біля каміна. «Пий». Посеред столу стояв кубок, палахкочучи золотом, виблискуючи рубінами яметистами. аметистами. Раніше його там не було, якби ж він тільки міг не перестрибувати з думки на думку. Це тільки сон. В горлі у нього пересохло. Справді, трохи мучить, сказав він, підіймаючи кубок. Чоловік подався вперед, однією рукою тримаючись за спинку крісла, і втупився у ранда. Аромат вина з пранощами нагадав хлопцеві про спрагу. Здавалося, що він не пив уже багато днів. А хіба не пив? Кубок уже був біля вуст Ранда, коли він нараз затримав руку. З-під пальців чоловіка, що стискали спинку крісла, пробивалися цівки диму. А очі дивилися на Ранда пронизливо, раз у раз спалахуючи вогнем. Ранд облизав губи і поставив на стіл кубок, не відпивши ані краплі. Не так уже й мені хотілося пити, як я гадав. Чоловік різко випростався, але на обличчі його не відбилося жодних емоцій. Утім, розчарування його було таким очевидним, наче він у голос вилаявся. Гранд подумав. Що ж там таке у цьому вині? Але ж, звісно, це безглузде питання. Адже все це лише сновиддя. Тоді чому воно не закінчується? — Що вам треба? — запитав Ранд. — Хто ви такий? Полум я майнуло в очах та роті чоловіка. Рандові здалося, наче він чує, як воно гуготить. — Дехто зове мене бал замоном. Ранд сам не знав, як опинився біля дверей, несамовито смикуючи за клямку. Усі думки про сон, як водою змило. Морок. Дверна ручка навіть не вирухнулася. Проте Рант продовжував щосили її смикати. «Ти той, кого я шукаю!» Раптом пролунав голос Балзамона. «Ти не можеш утікати від мене вічно! Тобі не сховатися від мене ні на найвищій вершині, ні у найглибшій печері! Я бачу тебе до останньої твоєї волосини!» Рант розвернувся обличчям до чоловіка. До Балзамона? Він зглитнув клубок у горлі. Ніч сновиддя. Ще раз потягнувся до ручки і шарпнув двері. А відтак випростався. Ти шукаєш слави? промовив Балзамон. Могутності. Вони сказали тобі, що тобі служитиме око світу, яку славу чи силу може мати? Маріонетка. Шнурочки, за які тебе смикають, плелися віками. Твій батько, обранець білої вежі, був загнузданий, наче жеребець, і приставлений до цієї справи. Твоя мати була лише племінною кобилою, що відповідала їхнім планам, а планиці ведуть тебе до загибелі. Ранд стиснув кулаки. Мій батько – чесна людина, і мати моя була допропорядною жінкою. Не смій так казати про них. Омахи полум я затримтіли від сміху. То ти все ж таки маєш таку-сяку силу духу. Може ти й насправді той, хто мені потрібний? Добра тобі це не принесе. Престол Амерлін використовуватиме тебе, доки ти витратиш всі свої сили як використали Давіана, Юріана Пращу, Гвера Амаласена та Рауліна Губителя Темряви. Так само, як зараз використовують Логейна. Використовуватимуть аж доки від тебе нічого не залишиться. Я не знаю, Рант помотав головою. Спалах ясного розуму, викликаний гнівом, минув. Він спробував знайти його знову, на осліп, на помацки, але вже не міг пригадати, через що розум був повернувся до нього. Думки його вирували. Він ухопився за одну з них, наче зарятівний плід, що кружляє у водоверті. Він вичавив з себе перше слово, а з кожним наступним голос його міцнішав. «Тебе ув'язнено в Шайолгулі!» Тебе і всіх відступників, ув'язнив творець, до кінця світу. «До кінця світу?» – глузливо передражнив його Балзамон. «Ти наче слизняк, що ховається під каменем, і ти гадаєш, що слиз навколо тебе – це і є Всесвіт? Кінець світу принесе мені таку славу, яку ти і уявити не в змозі, хробаче». Тебе ув'язнено. Дурню, мене ніколи не було ув'язнено. Полум'я спалахнула таким жаром, що Ранд мусив відступити на крок та затулити обличчя руками. Піт на його долонях випарувався. Я стояв за плечем Люса Терена Теламона, коли він чинив ті діяння, за які отримав своє ім'я. Це я сказав йому вбити дружину дітей, всіх рідних і всіх, кого він любив, і всіх, хто любив його. Це я на хвилину вибавив його від божевілля, щоби він зрозумів, що накоїв. Чи ти чув колись, як волає людина, бажаючи вилити свою душу? Тієї миті він міг накинутися на мене. Він не зміг би мене перемогти, але він міг спробувати. Натомість він викликав свою улюблену єдину силу і викликав її стільки, що земля розчахнулася і вознесла до неба драконову гору, яка й стала його могилою. Минуло якесь тисячоліття, коли я послав тролоків спустошити південь, і вони тристоріччя плюндрували світ. Ці сліпі дурні в Тарвалоні, Нахвалялися, що мене розбили. Але Другий Пакт, Пакт десяти націй, розпався так, що його не відновити. І хто ж тоді залишився, аби мені протистояти? Я шепнув Артуру яструби на крило, і по всій країні, від краю до краю, померли всі, ай-седай. Я шепнув ще... І високий король послав своє військо через Арицький океан, через світове море, і тим самим прирік дві долі, свою мрію про одну країну і один народ, та долю, яка ще мала відбутися. Я був біля його смертної постелі, коли радники казали йому, що його можуть урятувати лише Айс Седай. Одне слово з моїх вуст, і він відправив своїх радників на багаття. Ще одне моє слово, і останнім побажанням високого короля стало лише одне – Тарвалон мусить бути зруйнований. Якщо навіть такі люди, як він, не могли мені опиратися, то які шанси маєш ти, мале жабеня, що ховається в лісовому болоті? Ти або служитимеш мені? Або танцюватимеш під дудку «Ай, до загину. А відтак усе одно будеш мій, оскільки мертві належать мені. «Ні!» – вичавив себе Ранд. «Це сон! Це сон!» «Ти гадаєш, що я не можу дістати тебе й у вісні? Дивись!» Балзамон владно змахнув рукою, і голова Ранда проти його волі Сама повернулася в той бік. Кубок зник зі столу. Там, де він перед тим стояв, тепер сидів великий щур, кліпаючи очицями на світло і завзято принюхуючись. Балзамон зігнув палець. І щур, вирискнувши, вигнув спину. Його передні лапи піднялися вгору, а сам він незграбно балансував на задніх. Палець зігнувся сильніше. І щур Перекинувся на спину, Несамовито шкрабуючи повітря З пронизливим пищанням. Спина його вигиналася, Вигиналася, вигиналася. Пролунав сухий тріск, Наче переломилася гілочка. Щур засіпався, затремтів і завмер, Зігнутий ледь не вдвічі. Рант судомно зглитнув. «У вісні може проверстися Що завгодно, Пробурмотів хлопець. Не обертаючись, він стукнув кулаком по дверях. Рука заболіла, але він не прокинувся. «Тоді йди до Айсседай. Іди до Білої Вежі та все їм розкажи. Перекажи престолу Амерлін цей свій сон». Чоловік розраготався. Грант відчув жар на своєму обличчі. «Це єдина можливість!» Звільнитися від них Коли вони дізнаються, то не стануть тебе використовувати Не стануть, якщо знатимуть, що я знаю Та чи залишать вони тебе серед живих Аби ти потякав скрізь про їхні справи Ти настільки дурень, що можеш у це повірити Попіл багатьох таких, як ти, розвіяний на схилах драконової гори Це сон Повторив Ранд, важко дихаючи. Це сон, і зараз я прокинусь. Прокинешся? Краєчком ока він побачив, що чоловік наставив палець на нього. Та невже? Палець зігнувся, і Ранд зайшовся криком, бо спину його вигнуло дугою, а кожний м'яс у тілі прогинав і прогинав йому спину. А чи прокинешся ти хоч колись? Ранд конвульсивно смикнувся у темряві, вчепившись в якусь тканину. Ковдра! Крізь єдине віконце лилося бліде місячне світло. У напівтемряві чорніли абриси ще двох ліжок. З одного з них долинало хропіння. Наче рвалося полотно. Том Мерлін. В каміні серед попелу ще ми готіли червоним кілька вуглин. Отже, це таки був сон. Сновиддя. Як тоді у ніч болтайну в корчмі винне джерело. Усе, що він колись чув, і все, що з ним сталося, тепер химерно перемішалося зі старими легендами та ще якоюсь маячнею. Ранд натягнув ковдру аж до підборіддя. Але не холод змушував його тремтіти, Немилосердно боліла голова. Можливо, Морейн зможе допомогти, аби ці сни припинилися. Вона казала, що в її силі вибавити від нічних сновить. Хмикнувши, Рант відкинувся на спину. Але хіба ці сни настільки жахливі, щоб звертатися по допомогу аж до Айс Седай? З іншого боку, чи не втягне це його у ще більшу халепу? Він залишив межі річчя пішов у світи разом з Айсседай. Але тоді він не мав вибору, і це факт. А тепер хіба немає іншого вибору, окрім як довіритися їй? Довіритися Айсседай. Думати про це було не менш страшно, ніж бачити сновиддя. Він скрутився калачиком під ковдрою, намагаючись знайти спокій порожнечі, як учив його Том. Але сон ще довго не приходив до нього.